Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju, Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Evo u ovoj emisiji želimo vam mir i dobro. E, moje ime je Slunski, a sa mnom je danas, evo imamo milost, naš Stjepan Lice, kojeg mislim ne treba posebno predstavljati. E, tema današnje emisije, kako je i najavljeno, u susret Došašću. Pa evo, Došašća je pred nama, e, sljedeća nedjelja je prva nedjelja Došašća. Pa evo, e, to je posebno povlašteno vrijeme i Božić je pred nama rođenje našeg gospodina Isusa Krista. Svi znamo koliko ga je sveti Franjo ljubio i koliko se poistovjetio s njim. Da je evo nekako i nazvan drugi krist. Pa evo stjepane, tva promišljanja uvijek su vrlo vrijedna i ovo došašće, nekako je posebno, zapravo svako je došašće posebno. Evo što možemo reći za početak o, o, o samom došašću, riječ došašće? Došašće to je, već sama riječ je tako draga. Ono u sebi sadrži i iščekivanje i dolazak. I to iščekivanje koje pamtimo od najranijeg djetinstva, a premda godine prolaze, ništa nije manje živo u nama ta nesretivost ljepote iščekivanja i dolaska nešto je što uistinu može ispuniti ljudsku dušu ali pritom je dobro upitati se o čijem je iščekivanju i o čijem dolasku riječ iščekujemo li mi božji dolazak Isusovo rođenje u Betlehemu u nama među nama ili možda bog iščekuje naš dolazak da mi k njemu priđemo Njemu koji se rađa unama nama, među nama. Smisao došašća je da po mjeri svog srca životno odgovorimo na ta pitanja. U tome nam na neki način simbolički mogu pomoći adventski vijenac, adventski kalendar pa da vidimo kako taj ritam vremena prolazi i to... Puno brže nego što bismo voljeli. Tijekom dušašća nam na osobit način govore i blagdani svetog Nikola i svete Lucije. Nikola više u sjevernim, Lucija više u južnim krajevima naše domovine. Ali sveti Nikola i sveta Lucija nisu, kako bi se to nekome moglo činiti, sveci za djecu. Oni su i i sveci za odrasle ako, barem u osnovi, poznajmo njihove životopise i te kako nas potiču na vjerodostojnost i dobrotu. U tom duhu, prema jednom osobito uspjelom aforizmu, u životu svakog muškarca postoje tri razdoblja. Prvo, kada vjeruje u svetog Nikolu. Drugo, kada ne vjeruje u svetog Nikolu. I treće, kada je sveti Nikola. Evo, tako je, vjerujem i sa svima nama Kad smo, budemo malo da. sveti Nikola, malo sveta Lucija jel? Da, to nam da. dođe na red, evo da. To je sada da. naše doba da. A, evo, a, a, Znamo evo da je sveti Franjo osobito doživljavao do Šašće i Božić Evo, to je jedna posebnost i specifičnost za svetoga Franju. Kako je on to doživljavao? Ma, on je silno, snažno doživljavao Isusovo utjelovljenje uopće, pa onda naravno i njegovo rođenje. U tom je smislu božićni događaj u Greću 1223. prvo poznato prizorenje Isusovog rođenja, prizorenje koje je osmislio sveti Franjo, široko poznat. Toma Čelanski prepoznao je potrebu da taj događaj vrlo detaljno opiše, pa ga nalazimo u njegovom prvom životopisu svetoga Franje. Čelanski izrijekom navodi da je Franjo taj događaj počeo pripremati dva tjedna prije Božića. Biće još i prije toga, dva tjedna prije je uključio prijatelja Ivana i ostale. Imao je potrebu, da se i on i svi oko njega dobro priprave za taj blagoslovljeni dan, za taj blagdan. Franjini životopisci bilježe da je Franjo gospodinovo rođenje slavio neizrecivom radošću, svećani nego li ostale blagdane, jer je po tom događaju, kako je Franjo govorio, započelo naše spasinje. Poticao je ljude da toga dana budu darežljiviji prema potrebitima, velikodušniji u veselju. Braću je poticao da se za blagdan Božića pripravljaju molitvom i postom. U Franjinim spisima u sklopu njegovog časoslova nalazimo i molitvu večernje u vrijeme rođenja gospodinova pa sve do osmine bogojavljenja. Franjo je poticao na post od svetkovine svih svetih do rođenja gospodinova. U popisu postova kroz godinu navodi i obdržavanje posta svakog petka tijekom cijele godine, osim, kako piše, ako braću, a tako i sestre, opravdava bolest ili drugi opravdani razlog ili ako se toga dana proslavlja blagdan rođenja gospodinova. Dakle, Božić je iznad svega. Valja primijetiti da je Franji čovjek, brat, sestra, bio uvijek važniji od propisa, pa i onda i od posta naravno, da mu je bilo važnije da bude brat, negoli da bude po njegovu. Franjevci, Franjeni sljedbenice su kroz povijest postojano podržavali duhovnost osobito osjetljivu na Božje utjelovljenje. U tome je posebno dragocjen doživlja i doprinos Ivana Duns Škota. A vrijedju vezi toga spomenuti i znakovit naslov jedne knjige našeg Frabonaventure Dude, Ljudskost Božića. Još bih rekao u vezi sa povezanošću, sredotočenošću Franje na Božić. I jedan podatak, naime, koliki je značaj greća, značaj božićne duhovnosti u životu svjetog Franje i u životu njegove prve braće, moguće je zaključiti po tome da su Leon, Rufin i Andžeo, prva na braća, kad im je povjereno da zapišu svoja svjedočenja o prvim danima bratstva, o Franji, da se povukli u greću, da ondje to učine. Ondje je Franjina duša na osobit način bila kod kuće, pa su smatrali da će mu na neki način biti bliže. Ondje su oni otkrivali Franjinu dušu, a i njihove duše su se ondje prepoznavale kod kuće. Evo vidimo da je taj događaj zapravo silno utjecao, taj događaj Greča, tog prvog Božića, na način kako ga je slavio sveti Franjo, te jaslice, Evo, do dan-danas je utjecao, ja mislim, na cijeli svijet. Ali e, e, kakav je sad naš odnos evo, prema tom došašću? Znamo kakav je izvorni zapravo bio e, Franjin Potica i da tom neizrecivom radošću slavi taj dolazak gospodinov. Šta mi zapravo slavimo da. i kako se mi odnosimo prema tom Božiću i Božićnoj baštini? Nekako izgleda kao, kako vrijeme odmiče sve manje vremena ljudi imaju, kako imaju sve više pomagala oko sebe, sve su više ovaj, stisnuti i ne mogu se opustiti. Pitanje je uvijek, svake godine nam se izna, iznova to postavlja, kako se odnosimo prema Božiću, prema Božićnoj baštini i prije toga prema Božićnoj istini iz koje ta baština izvire. Kako ih čuvamo, kako ih živimo. Njih najdrago od svega što imamo. Svake godine iznova odlučujemo da će nam došašće biti osobito vrijeme. Trudimo se pravodobno se pripraviti za put. Uzeti se dovoljno vremena da se ne bismo našli u neprilici da trebamo odgađati trenutak polaska. Pa onda i Više ili manje redovito odlazimo na zornice. ispočetka možda možda redovitije, pa se onda umorimo. Jer svaki dan nosi svoje obaveze, svoj ritam. I neshvatljivo je koliko nas zapravo udoživljaju do šarća uspije omesti. I više puta e, odlučemo da ćemo od sljedećeg tjedna, od sljedećeg dana, drugačije se odnositi prema došašća, drugačije rasporediti svoje prioritete. Evo sutra ću, evo sljedeći tjedan da. ću, evo... I tako ovaj, prolaze dani i onda se pitanje, postavlja pitanje, jel mi ulazimo u to došašće čitavim srcem ili barem gotovo čitavim srcem? Dogodi nam se stvarno da toliko puta skrenemo s puta, pa nam darovi, stolovi, ne znam što sve bude važnije od došašća i božića. Jer uvijek se nađe što šta što bi trebalo napraviti za sebe, za svoje. Ako su nam srca pozorna, prepoznaćemo da smo neizrecivom božićnom baštinom obdareni. I tu božićnu baštinu je dobro živjeti pred očima svijeta, pa i pred očima onih koji ne mare za Božić, pa i čak i onih koji bi na Božiću na neki način voljeli nauditi. Jer mislim da smo pozvani tu Božićnu baštinu širiti, jer ona toliko dragocjena, ona se dijeljenjem umnaža. I jedino kako možemo čuvati Božić jest da ga čuvamo srcem onim najdragocijenijim što jesmo, jer duboko vjerujem da je Boži središte našeg života. Da, da, tako je. Evo, možemo samo reći amen. A sad ćemo se kratko odmoriti, pa ćemo onda malo popričati o dušašću u, u našoj Franjevačkoj crkvi, u našim Franjevačkim crkvama, evo osobito u onoj našoj ranjenoj sada kaptolskoj. Vraćamo se, poštovani slušatelji, Došašću. Evo, kakav je nas, naš odnos prema Došašću i o nešto o Franjenom doživljaju Došašća i o samom Došašću, govorili smo u prvom dijelu ove naše emisije, a sada ono što smo htjeli s vama podijeliti, evo, i Stjepan i ja, to su Franjevačko iskustvo Došašća i Božića, u crkvi Svetog ranja na kaptolu. I to evo i u bracu franjevačkog svjetovnog reda u kojem pripadamo. Evo, to su uvijek bili osobita došašća, osobite proslave. Evo, sad nam je ta crkva naša ranjena. Evo već, već dugo nismo nekako svižali i patimo zbog toga. Ali u srcu su nam ostali ti božići i ta došašća da mi smo kroz niz godina došašće započinjali seminarom posebnim duhovnim programom koji nas je uvodilo kojim smo se uvodili u taj sadržaj Došašća, u bit došašće misterije onda smo imali i takozvana pokornička bogoslužija kada smo e, Okupljali se isto u velikom broju, pa čak je to bilo generacijski na neki način podijeljeno, jer toliko nas je dolazilo da prispitamo sebe, da se ispovijedimo Dakle, poticalo nas se na osjetljivost prema svojoj duši, Poticalo se nas se na osjetljivost prema potrebama drugih i duhovnim i materijalnim potrebama, pa smo na različite načine prikupljali novac koji smo onda koristili za nabavku darova koje ćemo podijeliti potrebitima. To je bilo nešto što nas je uistinu nosilo dakle to je bilo sve tako jednostavno naravno povezivalo nas je i usmjeravalo ja se sjećam kada sam e, za božić 1981. stjecajem životnih okolnosti se pojavio na misiji na božićnoj misiji na Kaptolu. u to vrijeme moja supruga je radila u Dječjem vrtiću, a kako je bilo poznato ovaj, da je ona vjernica, eh, a Božić je bio normalno radni dan, Badnjak radni dan, Sveti Stjepan radni dan, onda su njoj, kada je radila popodne, obično namijenili da bude dežurna. I, a biti dežura Božić to je značilo produžiti... Eh, rad prilično. A imali smo tada samo jednog sina, prvog sina smo imali i preostali nakon tog posla njezinog popodne, vrlo malo vremena da odemo na misu, pa poslije mise ovaj, još da stignemo nekome od obitelji čestitati Božić. I tako smo se dogovorili za taj Božić 1981. da e, ja sa sinom Pričekam na Jelačić placu, tada se drugačije je zvao, da pričekam suprugu kada će ona doći. Nije bilo tada mogućnosti mobitelom ili na neki drugi način provjeriti kad stiže, nego evo, ovom tramvaju nije ni o sljedećem, ni o sljedećem. No, kada je stigla, onda smo otišli u crkvu Svetog Franje zato, jer je ta mis, tamo misa počinjala u pola sedam, a u ostalim crkvama okoloju je Naj, najredovitije bilo u sedam. I do, o, kad smo došli u crkvu, već je misa bila započela, crkva je bila dubkom puna, sjećam se, jedna smo se uspjeli ugurati skroz otraga. I kada smo ušli, čuli smo svećenika kako viće, ali doslovno je vikao. Budite bar danas djeca. Ako ste oprostili sto puta, oprostite sto i prvi put. I taj, e, te njegove riječi su i moju suprugu i mene tako zgrabile da smo mi od tada eto, preselili se tamo kao u drugi naš životni dom. I to budite bar danas djeca, to je nešto što nas provjerava uvijek iznova nemoj odrasti previše. Ako odrasteš, toliko toga ćeš izgubiti. E, tamo, dakle, da smo u tom bratstvu Franjevačkom i prvog reda i trećeg reda našli toliko dobrih, dragih ljudi. Evo, prije još zapravo, nego smo došli na kaptol kod Franjevaca, čitao sam knjigu Svijeta Razveselitelj Prabonaventure Dude i ta knjiga me se silno dojmila. A kad sam upoznao tog čovjeka i kada sam poznavajući tog čovjeka čitao to što je on napisao, bilo mi je još dragocijenije. Evo i sve to e, i dalje odzvanja u tvojoj duši, čini mi se, kao da sad čuješ te riječi jer, i prenosiš e. ih na nas i svi tako njegujemo mm. evo, te neke uspomene na a, našeg evo, nezaboravnog Fradudu, e, evo, osobito i za taj Zapravo svi... E, svi, da, bogati smo mi ljudi da, da. Onim vrijednim smo bogati da. Ali evo Nekako trebamo biti i pažljivi Čini mi se da nam evo, to blago Koje pohranjujemo u sebi I kako si ovom na uvodu rekao Da ga trebamo i dijeliti Jer nam se onda ono umnaža Ako ga i dijelimo ono što smo dobili zapravo I pohranili da nam se ne ukrade. Da, da, nam, da nam se stra, da nam s različitih strana nekako ne nestane. Da, ljudi često kažu da ovi ili oni nam žele ukrasti Božić. Pa su tako nastavili razni filmovi tko je ukrao Božić. Da, <laughs> da. ali prije ovaj negoli kažemo da je netko ukrao Božić, da nam netko krade Božić, bilo bi dobro promisliti. Ali to je nešto što nam se nameće, što se nameće ljudima, svijetu, svima. Stalno nam neko nešto uzima, neko da. nam nešto krade, nešto, da. Da. da. Ali meni ostaje pitanje kako bi bilo moguće da netko ukrade nas od nas, bez našeg pristanka, bez našeg nemara. Ne znači li to da se nismo dovoljno posvetili Božiću, svome srcu? Zar bi Božiću za nas, za tebe i mene, treba skrbiti svijet, onaj isti svijet koji ga poriče i izobličuje, koji se trudi otrknuti od njegove biti? Oni koji nisu imali sreće možda prepoznat dragocjenost njegova blagoslova, ili je to naša tvoja, moja odgovornost, naše, tvoje, moje poslanje kad ja vidim ove ukrase po gradu iznenadim se kada vidim Isusa Mariju i Josipa prirodno mi je da vidim patuljka ne znam različite životinje različite lutke ali prikaz onog izvornog božičnog, jedva se može vidjeti tako je i u programima televizijskima, ne znam. Dakle, nekako imam dojam kao da je Božić nama u istinu povjeren na način da mi ne pitamo o tome tko što drugi radi, tko što drugi propušta raditi, nego da mi potražimo taj Božić u nama, među nama i da ga tako živimo. Ba, evo, uh, upravo i ovo što si rekao, uh, ti simboli danas po našim gradovima i kako naši gradovi uh, evo, se kite i, i, i evo, pripremaju taj advent, advent ovdje, advent ovdje, natječu se gradovi tko će biti bolji, uspješniji, ko će biti ljepši, ali evo što, ovo što si upravo primijetio, to je uh, da nam uh, uh, dakle neka simbolika... Bude, ne znam, djed mraz, sanjka, čizma, nekako okičeno drvce najviše. Evo, to me podsjeća sad i, i, i nekako i na, i na uskrs kad bude, pa bude zeko, pa ovako... Pa dobar je da. <laughs> da, ali vrlo rijetko je naći, evo, upravo to što si rekao jaslice Isusa Mariju i svetog Josipa. Da. Ja ne znam kako je u drugim gradovima, ali ovaj advent u Zagrebu u meni budi mnoge misli. Na što što me potiče? Sjećam se kada sam prije nekoliko godina govorio u prilog tom adventu. Zato jer sam vidio mlade obitelji sa djecom kako zajedno šeću tim prostorima pa e, Druže se, to, to, to, to me je ovaj, radovalo, onda je to ovaj, eh, prekinuto na neki način ovim mjerama zbog korone i sada se kao vraća advent u Zagrebu. Jel? Ali ono što mi je ovaj, znakovito, to je da se značajan dio programovog godišnjeg, ja ću reći takozvanog adventa u Zagrebu, da je predviđena će se odvijati u prostoru koji je na neki način okružen crkvama koje budući da su stradale u potresu nisu dostupne vjernicima tako katedrala crkva Svetog Franje bazilika Presvetog Srca Isusova crkva Svetog Marka Svete Katarine Sveta Marija na Dolcu ne znam da li sam ih sve nabrojao Evo, nak' popravljeno je popravljena, Eta, pa možemo da možemo doći. <laughs> da. da, znakovito mi je i to da, usto što se najveći dio sadržaja Adventa u Zagrebu odvija u tom prostoru omeđenom tim tihim, utihlim crkvama, da sadržaji su predviđeni, koji zapravo nemaju nikakve ili jedva kakve veze sa značenjem adventa i došašća. Ali, s druge strane, tako je bilo i o prvom Božiću. Jedva je tko mario za ono dvoje ljudi, za onu ženu koja je imala roditi, za njezinog muža silno zabrinutog. No, usužijem se vjerovati da će i ovih dana i u Zagrebu biti ljudi Duhom usporedivih i pastirima i s mudracima koji će prepoznati svetost zbivanja i odazvati se. Palo mi je na pamet nešto neobično. Bilo bi lijepo da se u našem gradu dogodi jedan jednostavan znak. Da se nađe načina da se pred tim crkvama koje će i ovog Božića biti lišene svjetla, pjesme, ljepote, snage božičnog nuća postave jednostavne jaslice. One bi na neki način bile usporedive s onim prvima u Betlehemu. Bilo bi lijepo da pred zatvorenim vratima tih crkvi netko postavi jednostavne jaslice za one za koje nije bilo mjesta ni u svratištu. I bilo bi lijepo da tu učinimo mi, koji smo se u njima dok je bilo moguće okupljali i koji ćemo se i u buduće okupljati. Da i na taj način znakovito pokažemo da je Božić nas bilja te kako dobro došla u našim dušama, u našim odnosima, u našoj svakodnevici, pa da kad već ne možemo ući, dođemo pred vrate i ogrijemo se u prisutnosti svete obitelji. Da zagrlimo Božić tu pred vratima, da i tu osjetimo, iskusimo da smo Božićem zagrljenu. I rado ću spomenuti da će na zagračkom adventu uz ove sadržaje koje nemaju nikakve ili vrlo malo veze s pravim značenjem adventa biti i onih izrazito vrijednih, pa bih preporučio svima kojima je stalo do toga da se pažljivije pogleda program svih zbivanja i onda onamo gdje se ti vrijedni sadrža i odvijaju. Da. Evo. Biće koncert na Svetom Duhu jedan vrlo osobiti 9. prosinca. U crkvi grkokatoličkoj će biti nekoliko jako lijepih koncerata. Folklorna društva će se izmijenjivati na Jelačić placu tako da bit će i toga pa evo neka slušaju radio Mariju pa će biti uh, sigurno objavljeno uh, svi ti događaji koji su evo kako si rekao vrijedni i koje treba uh, posjetiti i evo ovo mi je prekrasno što si rekao da bi bilo lijepo pred tim našim crkvama postaviti te jaslice evo Stjecajem okolnosti, okolnosti prošle godine za Božić sam bio u Americi. Tamo je, i to, to mi je po tome došlo ovaj, e, na pamet, pred crkvama da, su priređene jaslice. Pred nizom crkvi sam vidio jaslice. Dakle, jedno što je u crkvi su jaslice, ali i pred crkom su jaslice i nitko ih ne dira. Nitko im ne želi nauditi. Dakle, to je baš lijepo bilo za vidjeti. I velika simbolika. Da. Upravo onoga i što si izrekao. Evo, poštovani slušatelji, odmorimo se još kratko pa ćemo evo, polako ići u naš zadnji dio emisije. Poštovani slušatelji, nazad zajedno u emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, emisiji Poziv u svijetu I danas s vama razgovaramo u susret došašću Evo, to je tema naše današnje emisije koju dijelimo evo, s vama Govorili smo evo, na početku o općenito o došašću, pa nešto o Franjenom doživljaju došaća. Pa o našem odnosu prema došašću. Pa smo se kratko dotakli i o franjevačkom iskustvu doša u crkvi našeg svetog Franja na kaptolu Pa eto, malo smo promišljali o adventskim programima u našim gradovima. A ima evo jedna zanimljivost koju bi evo Stjepan mogao podijeliti s nama. Vezana je za naš Zagreb. Da. Budući da smo neposredno predošašćem, voleo bih pocijetiti na Anđela Gabriela koji je Mariju Nazaretu rekao, ne boj se, ta našla si milost u Boga. I na, htio bih pocijetiti naravno i na Anđele, koji su pastirima kod Bethlehema rekli, ne bojte se, javljamo vam blagovjest, veliku radost za sav narod. E, imati hrabrosti za boži dolazak, za Božić. To je nešto što bi nas trebalo nositi svakog dana. Bez straha. Bez imalo straha. Da. A ovdje u Zagrebu u vezi s Gabrielom postoji jedna neobična priča, neobična povijest, ne odviše poznata. Naime, različite su legende kako je Zagreb dobio ime. A ta jedna manje poznata, možda pretpostavka, moguće i povijesna činjenica kaže da u blizini današnjeg Manduševca na Središnjem gradskom trgu svoj je bio jedan benediktinski samostan nazvan imenom Anđela Gabriela. Zvali su ga Sant Gabrija, kojega su onda pojednostavljeno nazivali Sa Gabrija, pa za Gabrija iz čega potom slijedi ime grada Zagreb. Evo, baš lijepa. Pa da. dakle, više a, mi se sviđa od svih drugih. <laughs> daleko mi se više da. sviđa. I ono, dakle, da, da nije istina, trebalo bi u Da, lijepo Lijepo izmišljeno. U tom smislu Zagreb je u istinu bio adventski grad, grado Šašća, grad u sjeni anđoskih krila. Bilo bi lijepo da i mi, njegovi građani, Budemo adventski, pa onda i božićni ljudi. I u istinu se nadam da će naši povjesničari malo dublje prokopati, pa da utvrde sve relevantne činjenice u vezi toga. To je svojedomno objavljeno kao jedna crtica u glasu koncila. Nisam nakon toga e, vidio nigdje da bi neš, netko to malo detaljnije obradio, ali evo. Ali evo, lijepo zvuči. Jedan dobar posao za Došašće. <laughs> da, da. Zagreb, grad Došašća. Grad Anđela Gabriela. Koji govori, ne bojte se. Da. Da. Pa evo, poštovani slušatelji, mi ćemo polako privesti i našu emisiju kraju, ali evo kako imamo milost da je s nama naš Stjepan Lice, koji je između ostalih e, i književnik i pjesnik pa evo uh, voljela bih uh, podijeliti s vama odnosno uh, on će nam uh, evo pročitati jednu svoju malu meditaciju uh, pod naslovom kada bi se dijete Isus danas imalo roditi među nama Kada se navršilo vrijeme da se Isus rodi Marija i Josip nisu ni od koga tražili nešto za sebe pa ni za dijete. Nisu tražili nikakvu povlasticu, nikakvu dodatnu zaštitu. Nisu krenuli prema Jeruzalemu, onamo gdje su bile ondašnje svjetovne i vjerske vlasti. Uostalom, ondje su se svi uznemirili zbog rođenja djeteta. Nastavili su svojim putem prema Betlehemu i pritom se oslonili na nebesku zaštitu. Ponadali su se da će mu Betlehemu netko poput njih otvoriti vrata svoga doma. No, kako im se nada nije ispunila, zadovoljili su se krajnjo-oskudnim skloništem izvan grada. Samo su pastiri, posljednji od posljednjih, i mudraci, ljudi djetinje duše bili uz njih, i dakako anđeli koje neshvatljivo tako lako previdimo ili zanemarimo. Njihova dobra volja ih je udomila. Kada je sveti Franjo Asiški poželio prizoriti Isusovo rođenje, nije to učinio Asizu, u nekoj od Asiških crkvi, kamoli u palači Asiškog biskupa ili Asiškog gradonačelnika. Nije to učinio u Rimu, u sjedištu crkvene vlasti. ni u nekoj od crkvi koje je svojim rukama obnovio, u crkvi svetoga Petra, svetoga Damjana, pa ni u njemu najdražoj crkvici Marijanđeoske. Učinio je to podalje od važnih gradskih središta, od važnih putova onoga vremena u jednoj špilji, u brdima, u blizini mještašca Grečo. Učinio je to među jednostavnim ljudima onoga kraja. Nitko, po ljudskim mjerilima važan, nije prisustvovao tome u prizorenju. I potom, tome ali ne samo po tome, svatko je od prisutnih bio važan. Svakome je važnost iskazalo djetešce, djetešce čije je rođenje uprizoreno i koje se udomilo u njihovoj dobroj volji. Kada bi se dijete Isus danas imalo roditi među nama, koje bi mjesto zato odabrali Marija i Josipi? Bili tražili otmjenost i pripadajuću sigurnost skrada crkvene ili svjetovne vlasti ili ukrašene kuće i domove u kojima je sve pripravljeno za božične blagdane. Bili zastali pred mojim ili tvojim vratima i na njih pokucali, ako ih njihova zatvorenost ne bi obeshrabđila. Bili se zaustavili u nekom napuštenom selu u kojemu je i zvono na crkvenom zvoniku utihnulo. Bili pred nekim oronulim kućerkom u kojem uzdrhtali starac s brižno skrbi oklonuloj starici. Bili pokucali na vrata mladih ljudi koji u svoje trudne nalaze pudo svoga kruha. Bili pokucali na dom obitelji koji su utihnule i radosti nada. Bili bi nametljivo tražili smješte za sebe i dijete ili bi smjerno zmaknuli pred nerazumijevanjem i ravnodušnošću ili bi se u zagljaju dobre volje zatekli nadkozna kojem posve neočekivano mjestu. Poštovani slušatelji, nakon ovako prekrasne meditacije, što vam poželjeti da u ovom adventu pripravimo svoje srce za Isusa i Mariju i Svetog Josipa. Evo i da se u našem srcima rodi Božić, maleni Isus. Evo, Stjepane... Zahvaljujem ti na gostovanju zahvaljujem i zahvaljujem ti na ovoj meditaciji koju si s nama podijelio. Evo, što bi po, evo nemamo što drugo osim poželjeti našim slušateljima da se priprave za da ovaj Advent i ovaj Božić, evo, pripravu i to sa onim što si rekao i na početku Odnosno u prvom dijelu emisije onaj što više dajemo to ćemo više dobiti. I da u svemu nosi mir i dobro. Evo. Poštovani slušatelji, mir vam i dobro i do slušanja za mjesec dana. Taman će biti nekako oko Božića. <laughs> si Mario, dal li si slutila, kog tvoje ruke grle? Dok si ljubila pječje obraze i grijala mu ruke, da je on vladar svevira, gospodar svih stvorenja. Onaj kom si dala život Tebi život poklanja Reci Mario Da si slutila Što sin tvoj mora proći Da će bolje ti Srce mačino U onoj hladnoj noći Kad će on ponijeti svega svijeta i da bez toga spasao nema ni jednom čovjeku reci Mario sluti la on hodavce po vodi slepcu vrati tvid bijoux kasno sve nas oslobodit maria to je ja nevielo dalo život svoj nježno cjedo na tvom krilu jesi ja, kve.